Aquest dimarts ha tingut lloc la commemoració dels dos anys de la consulta per la independència organitzada per Tiana Decideix. Per fer-ho, la Comissió Ciutadana ha ofert una sèrie de conferències a la sala d'exposicions Casa de la Punxa a càrrec de diversos membres del Centre Català de Negocis i de l'Assemblea Nacional Catalana. L'objectiu de la trobada era donar arguments i raons econòmiques perquè Catalunya es constitueixi com a estat propi. Un dels ponents, Jordi Millà, ha volgut posar en evidència que el model polític i econòmic actual no garanteix als catalans la possibilitat de continuar avançant com a país modern, desenvolupat i competitiu i, per tant, l'única opció pel futur econòmic de Catalunya passa per la consecució d'un estat propi i que en aquest procés la ciutadania hi té un paper molt important. Si la societat civil i la gent, nosaltres, cada un de nosaltres, treballa de veritat per intentar aconseguir un estat propi, no us preocupeu que els partits polítics vindran darrere. Els partits polítics van on el poble li demana que vagi perquè mentre els deixem que vagin fent el que estan fent, és a dir, mentre els estem votant que continuïn sent una autonomia d'Espanya i administrïn una autonomia d'Espanya doncs faran el dels els dit que facin el dia els diguem, no, no, no, no, volem que administreu un estat propi, ja veureu si ho faran durant la xerrada s'ha fet una exposició de les dades econòmiques que fan possible, desitjable i imprescindible, segons els ponents, que Catalunya es converteix en un Estat independent si vol sobreviure. Una dada que han destacat és l'elevat dèficit fiscal que cada any que passa s'enfila més i que actualment es pot situar en els 22 milions d'euros. En aquest context, un dels membres del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana per Maresme, Juli Carbonell, ha dessecat les línies de treball que es faran des de l'entitat a partir del 10 de març. L'Assemblea Nacional de Catalunya, que es constituirà el pròxim 10 de març, serà aquesta la feina que farà. Demostrar en els nostres polítics, demostrar en el món i demostrar a la gent que som més. Perquè el som, i això ho tinc clar, el procés de la independència del nostre país, ja ha començat, depèn de nosaltres, que això s'estronqui o que això continuï. La commemoració dels dos anys de la consulta de sobiranista a Tiana no s'acaben en la conferència d'aquest dimarts. El proper cap de setmana Tiana decideix presentarà un llibre de fotografies i textos recollint els records de la jornada viscuda el 13 de desembre de 2009 i també tindran lloc diversos actes lúdics com una botifarrada popular. Ràdio Tiana: Serveis Informatius.